За два дні, відповів Дмитро, і усмішка полегшення. Він готовий був закластись, що саме полегшення прикразила батькові вуста і розправила зморшки суворого чола. Маріна Денсоль, маленьке містечко неподалік від Лос-Анджелеса, одразу за Санта Монікою, просто на березі океану. Зачарувала Дмитра особливою морською романтикою. Поки доїхали до батькового помешкання, Минуле величезну стоянку яхт. Скільки їх тут, не вірив очам? Понад п'ять тисяч. Які розкішні! Яхти невеликі, великі, величезні, різних видів і типів стояли біля причалів, скільки око сягне, символізуючи верх статків американця. Власний будинок, власні машини, власна яхта. А за власною яхтою, тільки власний літак. Колись у мене буде така сама. Вибрав собі одну, не надто велику, але й не найменшу. Батьків будинок виявився не зовсім батьковим. Тут мешкає чотири сім'ї. Пояснив батько, показуючи один з восьми однакових будинків, що утворювали квадрат із басейном посередині. Ці будинки – нещодавно збудований житловий комплекс. Дуже зручно, дуже сучасно. Кожному є пральня, а басейн один на всіх. У нас усього дві кімнати, але вони великі. Кімнати справді виявилися великими. Та будь-во хоч завбільшки зі спортивний зал, Дмитро одразу зрозумів, що він тут зайвий. Це Юля. Познайомив його батько з повною чорнявою дівчиною, яка могла б здатись навіть гарною, якби на вираз обличчя. Називай мене Джо. Зиркнула чорнявка запитально-оцінювально, ані трохи не поклопотавшись про те, щоб прибрати з фейсу на губу. Це варто було б зробити, якщо не задля демонстрації приязні та доброго виховання, то для того, щоб повернути личеньку хоч мінімальну міру вроди. Здавалося, Джу – прямий нащадок імператорського дому Габсбургів то у них нижня губа висіла, мов вареник, утворюючи ідеальну округлу лінію з кінчиком гачкуватого носа. Її чорне волосся не зовсім відповідало кольору шкіри, густо всипаної листовинням, обличчя, плечі, спина, руки. Все вкривали крапочки, яким більше пасувало б вогняно-руде. Тім, колір волосся у сучасному цивілізованому суспільстві Аж ніяк не є сталою ознакою Джу не збиралася прибирати з обличчя нічого Не мала для кого старатись Натомість вона прибирала свою постіль І переносила її в кімнату батьків Робила це на очах у гостей Демонстративно Та ще й надувшись, як миш на крупу Дмитро з Анджелою перезернулись Навіть довга подорож не зблизила їх так, як це єдиний погляд вони відчули себе однаково небажаними гостями у цьому домі. «Ми не надовго, Джу, усього на дві ночі», – спробувала заспокоїти дівчину Анджела. «Всі так кажуть», – буркнула Джу, не задаючи собі праці, бодай про людське око видаватись гостинною, і потягла подушкою ковдру, що волочилась по підлозі в сусідню кімнату. «Ходімо снідати», – почувся голос батька з кухні, і Дмитро відчув, наскільки голодний. Усі ці три дні вони не мали можливості по-людськи поїсти, обходились то домашніми бутербродами, поки вистачило, то гамбургерами, перехопленими у придорожніх кафешках. Проте надія на те, що їх у цьому домі чекали, зарано розпустила свої райдужні крила. «Сніданок» – це гучно сказано. На кухні Дмитро застав неочікувану і цікаву картину. Батько особисто готував салат – Перемішував щось зелене і червоне у великій скляній непівкруглій салатниці, додаючи то олії та оцту з химерних пляшечок. До салату додавалось щось подібне на кашу з молоком, також власноруч приготоване щойно у мікрохвильовці. Пластівці, з яких готовано кашу, розбухли і стали передатними до споживання тільки зверху, там, де мали контакт з молоком. Внизу ж залишились сухими – Проте Дмитро зрадів і такий, нехай напівприготованій їжі. «Рідке й гаряче, ура!» Салат виявився немалосердно кислим,